came to church today. You know, my Bible says that one day in his house is better than a thousand elsewhere. That one day with him in his presence is better than a thousand days anywhere else. And we get the wonderful privilege of serving a living a sluji unui Dumnezeu Viu și a tot puterii Care chiar you. te iubește și îi pasă de tine Hey, it has been a great privilege to be here in Romania. And uh, once again, we've had the time of our lives. And uh, once again, I want to thank the Chichui family. They've been an incredible blessing to us. They're They are like family. We love them very much. There's a great anointing upon them. And upon this church. To do great things for God. Pentru Uh, you may not know this dar uh, but Pastor Dar has played a very very meaningful and deep role in my life. A jucat un rol foarte important în viața mea. And I haven't shared this story very often. Și nu am spus povestirea asta prea des. Dar a time in my ministry. Dar a fost un moment în as lucrarea mea. Very young minister, când eram mai tânăr. Just starting to preach the gospel. Începeam să predic Evanghelia. Was a very difficult time in my life. A fost un timp foarte greu în viața mea. And, uh, my wife and I did not have very much money. Soția mea We were fairly poor. And I'd gone three months without a paycheck. And I had gone three months without a paycheck. And I had gone three months without a And I had gone three months without a And I had gone three And I had gone three months without a paycheck. And I had gone three a paycheck. And I had a I had a I had And I o pereche care o aveam de foarte mult timp n-aveam bani ca să cumpăr niște pantofi mai buni și chiar talpa s-a rupt și talpa era așa, and I was very embarrassed era, and walking era into the church biserică, and so I had to be very careful how I walked so, so that it did not fold under normal, să nu, să nu să and Pastor Chichui. A venit la mine. He saw what was going on. A văzut ce se întâmplă. Și a vorbit în viața And mea. Și m-a binecuvântat într-un mod extraordinar. Very man. Foarte generos. Very kind man. Foarte blând. S-a uitat în ochii mei. Și a spus, tinere. A spus, no niciun lucrător al lui Dumnezeu. Christ. A Evangheliei lui Iisus Hristos. A mai putea să așa. And, and shoes like these. And so he reached into his pocket. Și-o băga mâna în buzunar Și-o scos un teanc mare de bani a US dollars În bani În uh, uh, uh, dolari a very thick wad of money Foarte gros era Și avea și uh, elastic pe el Și-o luat uh, elasticul de pe, de pe bani Și-o he ținut acel teanc de bani în and, mâna lui Și în timp ce uh, pe ochii lui pur simplu curgeau la timp cu banii într-o mână și cu elastic în cealaltă. A spus, tinere, a pus banii în buzunar și mi-a dat elasticul. Aș vrea ca să pui asta pe pantoful tău și ține pantoful ăsta împreună într-o zi o să ai bani să cumperi niște pantofi. Și n-am mai fost la fel and so I've been wearing this rubber band for the last 15 years The and I've been praying that I might have the chance to come to Romania to tell the people of this great nation of your pastor's great generosity and the way that he deeply blessed me that's good <laughs> I hope Okay. Okay. All joking aside, <laughs> I do want to say publicly that Pastor Cicui and his wife are a very unusual couple. You need to be uh greatly, you are greatly blessed cuvântați într-un mod extraordinar. Să aveți calibru de pastor pe care aveți la voi în biserică. Am privilegiu să călătoresc în multe părți ale lumii și am șansa ca să fiu cu mulți, multe variante de lideri. Și acest om e dedicat, sacrificial, e jerfitor, plin de compasiune, loving, iubitor și devotat cuplu to the of God, pentru scopurile lui Dumnezeu, pentru oamenii lui Dumnezeu, ca niciodată persoană care am mai văzut. Și vreau să-ți mulțumesc example, pentru exemplul tău, pentru integritatea ta, input, pentru ceea ce ai faci și chemarea lui Dumnezeu pentru această țară. Eu cred că Dumnezeu vă va folosi în zilele care vor urma. Să fii un apostol în această lege. Și Dumnezeu va începe să vorbească prin tine. Și toți acești ani de muncă grea, în timp ce ați dat chiar parcă în Israel, în zilele următoare urmează să vină roade. Dumnezeu va face lucruri mari. Și istoria României va înregistra marele lucrări a păstorului Teodor și Zamfira Ceciu și lucrurile care ei le vor face aici în națiunea română. Pot să aud un amin. Amin. Vă iubim. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să trecem direct la cuvânt în dimineața asta, Aveți Biblia cu voi? stand to your feet, Haideți să ne ridicăm picioare Biblia în mână Și ridici în aer Și o să ne rugăm o rugăciune întrezneață Că Dumnezeu chiar va apărea în mijlocul nostru Și că îți va schimba ție viața Nu am venit aici să ne jucăm de a biserica Am venit să ne întâlnim cu regele regilor Să ne supunem acestui cuvânt viu Și să-l avem ca el să So please close your eyes And bow your head And let me pray for you now Dear Jesus We come today Vine astăzi la tine and we submit our lives și ne supunem viețile noastre și cuvântului tău. Living, e viu, powerful, e puternic, e mai ascuțit ca două, o sabie cu două tăișuri. Și mă rog astăzi your ca cuvântul tău să penetreze și să schimbe inima fiecare persoană prezentă and aici. Doamne, mă tu să iei din noi orice nu e după voia ta. Doamne, you inspire your people. ne. encourage your people. Încurajează-ți oamenii. You empower your people. Împuternicește-ți you oamenii. Change your people. oamenii. Lord, you let us leave here different than when we came in. Doamne, ca plecăm din acest loc diferit de cum am venit. That we might fulfill the purposes of God in our lives. Ca să îndeplinim scopurile Tale în viețile noastre. And if you agree with that Dacă ești de acord cu această rugăciune. Give your neighbor a big Bible high five. Ah. Poți să bați uh, palma cu Biblia uh, și spune, pune centura de siguranță pe tine. God is about to get you. Fiindcă Dumnezeu urmează să atingă de tine. În dimineața aceasta vreau să vă vorbesc despre un subiect foarte important. Subject. And this topic will apply to every person Și acest subiect se va fi aplicat la fiecare persoană prezentă astăzi. Whether you're a new Christian or whether you have been serving God for 50 years. Că ai început să l urmezi pe Isus sau de ani de zile deja tu îl This word is for you. Cuvântul acesta e pentru tine. Whether you're a female or a male. Că ești uh, bărbat sau femeie? Whether a child or an adult. Că ești un copil sau adult? This word is for you. Cuvântul acesta I'm e speaking pentru tine. To you. Eu vorbesc către I tine. I want to speak into your life vorbesc astăzi în viața ta. I want you to hear the word of God for Pentru auzi pentru tine personal cuvântul lui Dumnezeu. Because God wants to speak to you individually. Dumnezeu Vreau să vorbesc în mod individual, nu doar la toți astăzi din dimineața buddy, asta this word for you. Ci în mod specific pentru fiecare dintre voi for you El are ceva pentru tine astăzi The word of your life Cuvântul lui Dumnezeu va penetra în viața And ta Și o today. să vezi o schimbare în viața ta astăzi că ești aici și ești cu inima deschisă The title of my message today titlul mesajului meu astăzi is for este un pentru un scop. I want to talk to you about your life. Ungele pentru un scop. Vreau să vorbesc despre viața ta and why you're here on planet earth. Și de ce ești aici pe planeta Pământ. The Bible tells us in Psalms 139. Biblia ne spune în Psalmul uh, 139. That even before you were formed in your mother's womb, că chiar uh, cât timp ai fost format în pântecele mamei tale, that he had you in mind. că el se gândea la tine. In Deuteronomy 7, in Deuteronom 7 it says that you're his cherished Că tu ești comoara Lui cea mai prețioasă. Și când Dumnezeu a creat lumea, His purposes for humanity a început să desecretizeze. Scopur lui pentru umanitate about El s-a g you El s-a gtit la tine. You El la tine. He knew that he was going to create știa că te va crea. place you in this day and age și te va pune în anul acest, în Romia. În România, ceă fel his purpose. ca tu sunt depliști scopurile lui. Nuște you are not an accident. Tu niști un accident. You are not here by chance. Nuști aici așa printr-o șansă. You are here by perfect design. Și tu ai fost uh, ai fost planificat de Dumnezeu. unique. Tu ești unică. There is no one like you. Nu este nimeni There ca și tine. Like și nimeni nu va mai fi ca and și tine. God created you special. Și Dumnezeu te a creat special. Și te-a te creat unică. Și te creat unică. Și un and he has a purpose for your life. Are un scop pentru viața ta. Are tine un scop. And, and you, you don't scop. believe poate nu crezi asta. tu crezi că ești doar mediocru. get lost in all the sea people. Și te pierzi câteodată în mulțime. God wants to let you know you're special and, and you're unique and, and you have a purpose for, for your, life. In your life. Every single one of you There's a purpose. You are significant. You are extraordinary. Extraordinar. God wants you to live an abundant life. He, He wants, wants you to live life to the full. In John 10.10 10, 10, it says that spune, Jesus came că, to give life and to give life to, and to give life to the full. To give life more abundantly. Din and that is a contingent upon just whether you are... Uh, an average person or not she de cum daca crezi sau nu sau nu pentru you to have an abundant life. the Lord, Lord would even tell you today. That, that the best is yet to come. And, and, though, though, and though the past season has been difficult. And you've been going through some difficult times. And you've been crying out to God. Say God when is it end? Și ai spus, Doamne, când se va sfârși tot astea. Cum o să se oprească toată durerea asta? When am I going to see light at the end of the Când o să văd odată lumină la sfârșitul tunelului? When is your joy come? Când va veni odată bucuria peste viața mea? The Lord tells you today. Că ziua ta a sosit. You can mark this Sunday. Poți să notezi asta asta, în acest moment in your life. Va fi o schimbare radicală și în viața ta. Și Lui Dumnezeu vine peste tine. And he says the best days are yet to come. You, you will experience abundant life. viața din You will have a joy unspeakable. avea o bucurie de nedescris. There will be a peace that passes all understanding. come fi chiar în momentul acesta That's the way God operates. Așa operează Dumnezeu. He cares about you. Chiar îi pasă he de tine El a știut ce se întâmplă în viața ei. He heard her prayers. A auzit rugăciunile ei. And so he speaks to me. Așa că el îmi vorbește în momentele astea right mie ca să i dea un Că nu te-am uitat. Că tu ești special. Și că zilele mai frumoase urmează and de acum acolo. Același lucru este pentru fiecare. E că astăzi Vrea să ai o viață de belșug. Vrea să ai o viață la masă. Dar aici e punctul important. You will never experience fullness. Nu vei experimenta belșug by living life outside of your purpose. Treind între aia în afara scopului de determinat de Dumnezeu. And many people today, shemutz mu amenastes, spend their whole life living for themselves. Trei între aia căta pentru ei ursiş. And wonder why their life is empty. și se, se uimesc de, de ce viața mea aşa de goală. And wonder why there's such discouragement. Şi se uimesc de ce este atât de descurajare. It's because you're living for yourself. Ie din cauza că trei doar pentru and tine. And not for the reason why you were created. Şi nu pentru motivul pentru că nu fost creat. God didn't just create you to be happy. te a creat ca să fii fericit. He didn't just create you to have life yourself. Nu te a creat ca să ai doar tu viața. He put a purpose on your life. A pus un scop este viața ta. And you know what your purpose is? Și tu știi care este Because scopul God tău? Because God called you to be an intercessor. Și te-a chemat Dumnezeu ca să fii and un mijlocitor all the time for this house. Și tu plânci și te rogi pentru God casa God visions and dreams. And și viziuni și pentru ce să and te rogi. Even in the, in the early morning of the, of the și chiar de multe ori dimineața stai și te rogi. ești un mijlocitor și o și înțelegi acest scop Ea știe it. despre ce vorbesc nu te cunosc nu știu viața ta asta este life. chemarea Lui de aceea dumnezeu te-a pus în biserica some aceasta. of the reasons why this church is expanded the way that it is unul din motivele pentru care biserica asta s-a extins așa you de you mult și din cauza că tu te rogi and you sought god și lei chemat pe dumnezeu și vezi acum roadele you pray. Fiindcă te-ai rugat of you are here today Fiecare din cei prezenți aici Să fiți parte din scopul lui Dumnezeu you. Planul lui Dumnezeu te-a creat Ți-a dat talente Ți-a dat abilități A pus lucruri în viața ta so your Ca tu să-ți îndeplinești acel scop I remember many years ago hearing the story of an elderly man. Am auzit mai de mult uh, po povestirea unui. Uh... Un, un, un bărbat mai mai în vârstă. He was a homeless man living in the streets of New York City. El nu avea casă și uh, treia treia pe străzile New Yorkului. And daily he spent his life rummaging through trash cans. Zilnic ce făcea el trecea prin gunoaie și încerca să găsească ceva de valoare. To find aluminum cans and plastic bottles. Să găsească uh, diferite lucruri de aluminiu și uh, de plastic. To get recycle money in order to get money to buy himself food. Să meargă și să primească bani de la la reciclare ca să aibă bani să cumpere mâncare. Food, și mânca mâncare de câine. Rămășițe can. de mâncăruri din gunoi. And at night he would go to this abandoned slum apartment underneath this building. Și uh, noaptea mergea în în în, în pivnița unei unei clădiri unde uh, care era părăsită. No electricity, fără electricitate, no running water, Fără electricitate, fără electricitate, fără apa, fără căldură. All alone. He would live in this place. He would die. His name was Edgar. Și numele lui era Edgar. City officials would find his body after days of being in this building. Uh, cei de la de la uh, primarie -au, au găsit trupul lui acolo în în acea pivniță. He, they would rumage through his stuff and find the names of his children that lived across the country. Și înțețe că o taupin gunăle a strânse de el, au găsit și pozele copiilor lui. And they told him to come and to get his body and his few belongings. Și au spus copiilor lui, au contactat cu copiii, veniți, luați trupul și ce o mai rămas din ce are el. și fiul lui au ajuns la loc și au început să caute prin lucrurile care aparțineau tatălui lor. Doar câteva lucruri avea. Câteva haine pe aici pe acolo. Dar în timp ce umbleau prin acea clădire, au găsit au găsit uh, o piatră. It open door. Și chiar piatra era folosită ca să țină ușa deschisă. Rock. Era o piatră mai neobișnuită. It was so unusual looking of a rock așa de ciudat arăta piatra s-au gândit ca să ducă la un geolog ca să afle despre ce-i vorba. Să inspecteze și să afle ce fel de piatră e asta că așa de ciudat arăta. Geologul le-a spus that Că acea în acea piatră exista cel mai mare diamant neprelucrat din istorie. It was worth 36 million lei. Valora 36 de milioane de lei. Here was a man era who lived his entire life a as a pauper ca și un cerșetor through trecea prin gunoaie Eating scraps eating dog de câine și ce putea. când chiar aproape de el, era tot ce avea el nevoie. ca să schimbe viața pentru totdeauna. Și e o imagine, ilustrația creștinilor de astăzi Care petrec întreaga viață În sărăcie Singurătate Depresie Descurajare Nesiguranță Legat de frică Și anxietate Sunt here. oare de ce este aici Când chiar aproape de E tot ce ai tu nevoie Ca să schimbi viața ta pentru And I want to talk to you today, about your purpose, scopul tău. and that everything that you need to accomplish extraordinary exploits, și că tot ce ai tu nevoie ca să realizezi lucrări mari pentru Dumnezeu, are your reach chiar acum, aproape de tine. Not tomorrow. Nu mâine, not next week. nu săptămâna viitoare. Not in some other building. nu în altă clătire, not in some other life. nu în altă Right viață, here. Right now, right now. aici. This morning. dimineața it's asta. It's within your reach a proprii de tine ca tu să, uh, o iei în mâna ta. anointed for purpose ungere pentru un scop there are three reasons why people don't ever find their purpose există trei motive principale pentru pentru datorită cărora oamenii nu își găsesc scopul lor în viață The very first reason why people don't find their purpose is because they don't understand purpose. 94% of Americans surveyed said they couldn't identify the reason they existed. Even most Christians today, wake up in the morning, they get the kids off to school, they go to work, they eat some stuff they put chestii. their head on their pillow uh, they go to sleep they wake up the next day and they do it all over și again și and life goes on și viața continuă, living mundane trăiești, uh, average uh, mediocre, natural, natural temporal și but we've got to step back dar trebuie să dai puțin în spate. Și trebuie să înțelegi că Dumnezeu are un scop pentru umanitate. Și mai mult, El are un scop pentru tine. Dumnezeu are un plan să-și construiască Împărăția Lui. Și vrea ca să-și extindă pe întreg Pământul. A ales să facă asta prin oameni. Și că îți place sau nu îți place. Yeah, să you You can spend the rest of your life. tot restul vieții. Frustrated. Frustrated. Trying to do your own thing. ce vrei tu. Și poate într-o zi. wake up and recognize. Și vei trezi și vei recunoaște niciodată nu să fii fericit. Nu să fii întreg. până nu-ți dai viața, cu pregătimemul lui Dumnezeu și să afli de ce ești planet De aici și trage aer pe planeta Pământ? There are 3 days that are important to a man. Există trei zile care sunt importante pentru om the day born, Ziua în care te naști the day again, Ziua în care te naști din nou Și a treia ziua în care realizezi de ce te-ai născut Mai ales și din sală N-ar înțelege Ce-i scop? până nu înțelegi Și îl uh, înțelegi și uh, îmbrățișeaz acest That there's scop. A purpose for your life, că chiar există un scop pentru viața ta. You'll never be happy or whole. Nu vei fi niciodată fericit. The second reason why people don't fulfill their purpose. Al doilea scop pentru care oamenii nu își îndeplinesc scopului. Ei nu înțeleg ungerea. They, don't understand the they might understand purpose. Poate că înțeleg scop. They might understand that they're supposed to do things for God. Poate că trebuie să facă lucruri pentru Dumnezeu, dar they end up doing it in the natural dar o, încep să facă lucrurile cum vor ei they use their own Folosesc puterea lor their own Abilitățile lor their own talents, Talentele lor And they never recognize Și nu realizează Că există un Duh Sfânt them to do Care things. le dă puterea să facă lucruri supranaturale Așa că scopul lor și planul lui în viața lor e redus Fiindcă fac doar cu puterea lor al treilea motiv pentru care oamenii nu experimentează scop is Că nu înțeleg relația dintre ungere și scopul planului Dumnezeu cu viața ta. God gave you purpose, but He also gave you anointing to empower you to do things that are bigger than you. And the two must work hand in hand if you're, if you're truly going to live an abundant life. And so I want to talk a little bit this morning about the anointing. Vreau să And what is the anointing? Ce este ungerea? And why does God come to anoint you? Și de ce vine Dumnezeu să te ungă pe tine? So the very first thing I want to mention this morning, primul lucru care vreau să menționez despre about anointing. Despre ungere is exactly what it is. Este ce este. When you look in the Vine's dictionary, când te uiți în dicționarul uh, scris de Vine, it defines anointing as this. Uh, definește ungerea ca și acest. To authorize a autoriza or to set apart a pune deoparte a o persoană work of pentru o lucrare specifică Și aici idee de că there has been something that has been created a fost creat ceva that been you adică tu and that there's a purpose behind the creation și există un scop în spatele creației și a specific kingdom purpose that has to happen Uh, există un uh, un scop și un plan care trebuie să se, a, să se realizeze. In other words, the anointing that comes, vine, and, and the presence that comes to touch your life, prezența care vine să te atingă pe tine, just to make you happy. Nu e doar să te facă fericit. It's not just so that you can be this loving, fun Christian. Nu e doar să fi un creștin care zâmbește timpul și When people are prayed for. Când oamenii, când, când, o, când cineva o, se, se roagă pentru tine, și simți Ungerea Lui Dumnezeu că vine pe viața ta Nu este să te simți tu mai bine. Nu e chestiune să mergi acasă. I just wow, am o viață And I'm such a happy Christian. Oh, and I have such joy. nu vine la tine. și trebuie să lucreze prin tine. De multe ori, în mijlocul întâlnirilor mărețe a bisericii și chemările în față, oamenii fug repede la altar în față, pentru vor atingere. Oh, oh, please pray for me. Oh, rog, rog de At the conference week, la conferința săptămâna this week. asta. Așa young people. come the poncho or Calvin. Ar veni la Pancho sau chiar. Oh, și și la mine. Oh, you oh, oh de I need God. Am nevoie de Dumnezeu. And they interpret the touch. Ei interpretează atingerea. As the end of its design. Ei, ei sfârșitul întregului plan al lui Dumnezeu. I just want to be touched. Ca so that I can feel good. Ca să mă simt o bine. But that isn't why God touches you. Dar nu de -aia Dumnezeu. Nu de -aia te unge. It's not so you can flop around on the carpet. nu e ca să că să manifeste aici pe Or that you can Sau să cați jos în prezența lui Dumnezeu Sau să spui prietenilor tăi, oh, Dumnezeu a atins Acum. Ea a venit să cobor. Came to empower you. Să faci ceva cu viața ta. That's what the anointing is about. aia e ungerea. And we have to recognize that Jesus is the anointing. Și trebuie să înțelegem că Isus este ungerea. El nu numai că are ungerea, Isus. He is the El este ungerea. El este cel uns. În Isaia 51, in, in Luke 4, uh, și în Luca capitolul 4, Jesus Isus. vorbește, am fost uns, să duc robilor slăbozienia. To let the oppressed go free. Pe ce opresat? Piesul de raspo. Libertate. There's this anointing that comes. Și o unge de care. Because Jesus is that anointing. Iisus este unge. In Acts 10:38. În fapt, dezice cu două Spune următorul lucru. And you know that God anointed Jesus of Nazareth. Și voi știți că Dumnezeul a unș pe Isus din Nazaret. With the Holy Spirit and power. Cu putere. It says then Apoi, Jesus pune, went around doing good. Și Isus a mers și făcea bine. Even him being the anointed shows us that the power that he is is to do something. arată că puterea care e este să facă cu o intenție ca să el să realizeze ceva. And the is Jesus, ungerea este and Isus. Has been passed on to you. acea ungere acum a fost dată ție. Acum nu e o, uh, un simțământ așa mistic not kind switch turn on or Nu e ceva ce tu poți să aprinji și să stingi It's not something that you have to come running forward and pray, "Oh God, give me the anointing." nu e ceva ce tu trebuie să fugi repede în față și să, oh, să, I need the anointing. să te rogi, "Oh Doamne, Listen, when you ask Christ into your life, Când tu inviți pe Isus în viața ta, when Christ came in you, și intră în in viața ta. The anointing ta, came in you. And we're always trying to pray for the anointing. Noi mulți ne rugăm Doamne, already Dar de fapt you aici. already have the anointing. because Jesus is with you. Iisus e You în tine. already have the rock within your reach. De, cu diamant Bible, aproape de tine. The Bible says Christ in you, Biblia spune în tine, the e The noastră. Bible says I can do all things Biblia through Christ that strengthens me. Biblia spune eu pot face totul prin care mă întărește. The Bible says greater is he that is in me. Biblia spune mai mare este cel ce este în noi decât ceea ce este în lume. And the fact of the matter is adevărul e că tu ai ungere Because you have Jesus. În în viața ta? But we just don't recognize it. Dar noi nu înțelegem asta. Now you can hinder the anointing. Acum tu poți să oprești ungerarea dacă tu treci dar o viață în păcat. But the Bible says that when you asked him into your life. Dar Biblia spune că când tu tu inviți în viața ta. The Holy Spirit came into you. Că Duhul a venit în tine. And it says it remains și Biblia spune, el rămâne în tine. Jesus is the El s-a dat ungerăția. Este o parte foarte importantă. Part. And with that, we've got Și trebuie să înțelegi că ungerea care o ai are un scop. Acte 1:8 Fapte 1 cu 8 Spune asta Și voi veți primi o putere Voi rece puterea și voi spune când se va Duhul Sfânt peste voi. So when the Holy Spirit comes in când Duhul Sfânt vine în tine anointing comes with vine cu el. și, și spune, me Și veți spune oamenilor despre mine peste tot. in the Bible, peste tot în Biblie, când vezi menționarea ungerii, E întotdeauna legat de ungere pentru ceva. Are you with me? Mă înțelegeți So, to understand, ca să have a purpose, că tu ai un scop. Iisus vine în viața ta. The anointing came with it. a venit A fost cu ca scop să te împuternicească tu să faci lucrări mari pentru el. Vreau să vorbesc despre câteva lucruri aici. in their life? dintre voi l primit pe Isus Hristos în viața ta ca Domn și Salvator? How dintre voi înțelegeți ce am spus până acum? Rugăciunea mea în dimineața asta E să înțelegi Că nu ești aici prin accident Că ești o persoană foarte importantă Cristos locuiește în tine Are un scop pentru viața and ta Și El vrea ca tu să faci lucruri mari Acesta e voia Lui Dumnezeu pentru viața ta Asta e ideea cea mare Am putea să ne oprim aici Și dacă a ca put a w pe scoreboard ai pe tabelă But when the anointing comes in us. ungerea vine în noi. the building today. Și astăzi tu ieși afară prin acea ușă, Și mergi în societatea, în comunitatea ta. Suntem chemați să fim mâinile lui și picioarele lui. Și să fim vocea lui. We Trebuie să înțelegem că există un scop și mai multe scopuri pentru care ungerea e în noi. Și vreau să vă dau șase motive pentru care ungerea e peste tine Are you with me? Mă înțelegeți? să Ok, se te <laughs> Câți dintre voi ar vrea să trăiți o viață mediocră? <laughs> Câți dintre voi vrea să trăiți o viață, <laughs> viață descurajată? serios, <laughs> <live> <laughs> cine vrea ca să continue? Ok Ok <laughs> So I want to talk to you about six things That, that God, God wants to do through you So that you might be full and, and you might live an abundant life There's a reason why Jesus is in you And here are six of them Number, number Is that you are anointed to bring glory to God The goal of everything that we do Is to give Him glory Scopul a tot ce facem este să-i dam lui slava. Colossians 3:23. Coloséi în trei cu două trei. whatever you do, spune orce faci, you do it so heartily unto God, foa ca pentru Domnul. You don't get involved in ministry. Nu te Lucrare, sau slujești și oameni ca să-ți zidești un nume mare sau să primești credit și să fii aplaudat. Dacă tu faci ceva pentru Dumnezeu ca să aduci ție glorie, a, ăla e, e tot ce primești Ai e răsplata ta Dacă faci așa Că nu prea A primit din partea Lui Dumnezeu Prea multă ungere Eu am ca și tânăr creștin I was given the opportunity to preach at a crusade in Mexico. Mi s-a dat oportunitatea să predic la o cruciadă în Mexico. Și am dus familia cu mine. particular night În acea seară când am predicat evanghelia mulțimi și mulți oameni s-au întors la Dumnezeu. și la sfârșitul întâlnirii, the Holy Spirit spoke to me and told me to pray for healing. Uh, Dusvand mi-a vorbit și mi-a spus: Roacă-te pentru vindecări." consider myself have strong gift Acum eu nu mă consideram că am uh, o ungere așa mare pentru vindecare. Initially, I was very intimidated with the request from God. Și inițial am fost foarte intimidat de cererea asta lui Dumnezeu care mi-a mi făcut o mie. So I decided to be obedient and people if they healing. Am decis să fiu ascultător și am întrebat oamenii: "Aveți care nevoie de vindecare?" Thinking maybe there would be maybe or people. There's a line that went the entire way out of the auditorium. Până fost un Aveam puține emoții, This thing nu mai făcut în viața mea. So I I asked uh, the the interpreter. As I pray for the first man, what was wrong L-am trebat pe traducător, care e problema cu primul om? traducea din Și mi-a spus omul ăsta e orb. Și a deschis ochii. Și era erau era complet albi am decis să fiu ascultător. M-am rugat pentru el. Instantanul Dumnezeu l-a tinge. Și ochiul lui este deschid. Și e vindecat. Nu mai avea partea aia al, al viață. Ascultați-mă. Imediat. Un moment. Tot de așa. I thought I had something to do with it. Okay. And, And I moved from this place of insecurity. All of a sudden thinking. I've got the touch. And I've got the white glove. I mean, I'm, I can do I'm this. You know, let's get going. You know, so anyhow. Și după aia, după momentul ăsta, vine următoarea doamnă Întreb pe traducător care e problema e Era o, o doamnă mai în vârstă Avea probleme interne de ani And because of the pain that she had. Și datorită durerii dinăuntru. grown hunchback. Ea a ajuns așa să fie gârbovă sau cum Because it was the only way that she could find comfort. numai așa putea să se simtă bine. And just as I began to pray for her. Și mă rugam. The Holy Spirit spoke to me. mi-a spus. And said get your daughter. pe fiica ta. To pray for her. Să se roage pentru ea. My daughter was 9 years old. mea atunci avea she 9 ani. sitting on the front row. Stătea chiar pe primul rând. She's not in touch with the meeting. Uh, era complet paralelă cu ce se întâmpla la întâlnire I'm thinking no upon her. Life. She's fata mea nu are nicio 9 years old. Are 9 ani. And I tell you the truth. Și vă spun adevărul She was picking her nose when I looked. <laughs> Chiar în momentul She's acela. She's over there going like this. Se băga direct pe nas. as I look, she intîites. I'm thinking I'm not hearing God. Bă, God, I gotta help you here. Remember just the last minute. The man of God with the hand. Dumnezeu cu mâna. S-a the blind man. Rugat pentru omul Aici, not there. Nu la fata mea I couldn't, I couldn't fata. Dar n-am putut să, să scot afară din mintea so mea E uh, gândul ăsta Am cremat-o pe fiica mea She said, Heather, I want you to pray. Heather is my shy one. She goes, Dad, I don't want to do this. She goes, Why'd you call me up here? Hundreds of people. This lady cried, whoa. I said, Heather, just pray. She didn't even pray. She just reached her hands forward. And as soon as she touched that lady, BAM! She shot up. She started screaming. Man, she's throwing tacos and burritos and enchiladas and the band playing. Da da excited da da da da da da da da, da, da, da. <laughs> Am probleme Duhul Sfânt îmi vorbește Să nu te mai gândești vreodată Că tu ai de a face ceva cu vindecarea orbului acela Și întâi ce toți au sărbătorit? Eu am vrut ca să stau jos Fiindcă pur și simplu am fost smerit de Dumnezeu Fiindcă eu am crezut că eu l-am vindecat pe ala Să fiu sincer Dacă Duhul nu ați venit de azi în această dacă Dumnezeu nu apare la în această întâlnire o să mă duc să mănânc bine și o să merg până în Ungaria în Budapesta. Că nu-i eu sunt cel care creează. pastor once He says, we've been counting on you We've been praying, oh, praying tine. for you, de tine you de zile. to the anointing. Oh, And I just looked at him and said And you're praying the wrong thing <laughs> Because Look, I'm just a normal guy, just a normal guy. And, and if he doesn't show up And that that that that work through me și lucrează I'm prin mine go Eu o să mă duc să mă, mănânc o salată. Că nu sunt Și nu ești tu cel ce vei face Și când realizezi ăsta, the Holy Spirit flows through lucrează prin tine cu putere mare. Și cu ungere mare. Chiar în momentul acesta e cineva încădărat aici. You're here right now, and you have a chronic hip pain on the right side of your body. Și ai un șold, șoldul drept, ai uh, o durere acută, șoldul drept, de, de mult timp. Cine? Thank you. Come here. Come here. Dacă puteți să veniți. There's someone here right now. Ma este cineva? Aici? Right now you have an earache. left ear. You've got an infection in your ear. Ai o infecție în in, in, in, Which, which ear? ear? left ear. Uh, Come uh, now. Uh, don't miss it right urechia, now. Vrea Să nu ce ce Ai probleme în urechea stângă. You've got an earache. o durere în, în urechea stângă. Nu, nu fi ca și tipul băiatul care Nu să mai mă la la ieșirea pentru tine. Cine e cel cu durerea în urechea stângă? Some, are you here? I, uh, she's you right have here. an earache. Uh, uh, she's right here. Thank you. Come. come. Okay. You. Hi, your left ear. Thank okay. You. There's someone bon, here. You've bon. got. I, I just sense there's someone here that has. um Eczema, some kind of skin disease. There's the, you, este ceva care it, uh, you have problems. Ai probleme cu, cu pielea ta și pielea ta uh, pur și simplu se, se uh, tot, tot timpul come, se uh, se Se și tu aici, te rog. Dacă și tu, dacă mai multe I'm persoane sure care are too. problema asta Uh, tu. There's someone here. I feel that their their their disc. It's a a bulge disc. It's specifically L4 L5. Okay. Uh, dintre, uh, uh, you've had la, an MRI. You know it's L4 L5 disc. There's something wrong. Herniated bulge disc. Okay. ai ceva la hernia. Aici a L4, spate, L4, la colana vertebrală chiar între. Uh, a a, și a cincea, ai ceva probleme. Who are you? Okay. Come come. Okay. Haideți. În couple L4, L5. It's It's good. Deci, uh, între, uh, nu știu, a patra și a, patr -a, a, a problem cincea, aici deci, de la coloană a, vertebrală. Listen, I only want L4, L5. Deci, cei care aveți deci ceva... Deci, aici a jos ai la, la L4 și L5. Nu știu ce înseamnă aia, nu, doctor. Ok? Right. Yeah, they, no, they have. L4, L5, all of you. Toți aveți exact 4 și 5. Ce faceți aici în România? Cu problema asta. Now here's ce o să fac. do church. O să fim biserica Și voi veți participa De ce? că ungerea este peste viața voastră La fel cum este pe viața mea Aici nu facem uh, un spectacol duminica asta Aici noi toți ne stârnim credința și ne rugăm Ca toți oamenii acestea să fie vindecați. Și în timp ce ei vor mărturisi De vindecarea Lui Dumnezeu în viața lor Apoi vom da Lui Dumnezeu slavă, Nu-i despre mine About you, nu e despre tine E despre ei Și odată ce tu ieși afară din calea lui, lui Dumnezeu Și ce Dumnezeu să iasă să vină Dumnezeu e viu, să real să heal people. Și se va vindeca oameni N-am plan planificat I asta just felt Am simțit din lui Dumnezeu că El vrea să vindece mai mult so like Acum aș vrea ca să să spectacol Aș vrea ca tu să-ți întinzi mâinile fiecare care, morning, Dacă în dimineața asta ești vizitator Welcome to Jesus church. Bine ai venit la biserica lui Isus. This is kind of how we do church. Cam așa facem noi biserică. Okay, să facem o linie aici pe, în I'm față. Not I'm not pray a long prayer. -o să mă rog o rugăciune come, lungă. On, haideți come, să come, facem come, o linie, dacă come, puteți, come, așa come, până, până, aici până aici și să fim toți într o linie. Dacă ar putea câteva persoane să vină să stea în spatele lor. Așa, facem și facem o linie Calvin. dreaptă, o linie dreaptă Așa Păstorul Calvin și păstorul Ciuciui să veniți Doar o să te ating Biblia spune Că noi putem pune mâna peste bolnav. Și este un transfer de ungere de aici, Care vine și te atinge exact așa În numele Lui Iisus, fi vindecat Chem numele Lui Iisus Hristos să vindece chiar acum Chiar acum, doamne Jesus name. You In can put Isus. your hands towards heaven. Puneți mâinile You're spre cer. Now. You're resistant right now. doubting whether God will touch okay. you. mâinile spre cer și pur și simplu pr nah. primește din partea lui Dumnezeu ca un Heal. cadou privind ta. Jesus name. În numele lui Isus. În numele lui We are giving you right -ți slava. Wow. There it is. There it is. Heal. Fii vindecat. În numele lui Isus. Fii vindecat feet de, de jos până sus Lord, right now, vindecare completă that's it take it bam. Bam. jesus name în numele lui Isus an și atinge-te de, de ea chiar, chiar acum Blestemăm orice boală now. din acest trup blestem orice fel de boală Everything come into alignment, totul să vine aliniat orice, orice nu now. este în aliniere cu creația lui Dumnezeu numele lui Isus here it is right there bam Jesus name, heal. toți să You feel it right? That's the Holy Spirit. ne rugăm în fiecare ce You feel it right there, don't you? That's the Holy Spirit. Heal. You're being healed right now. acum. Jesus name. În numele lui Isus. Jesus name, În numele lui Now, take it, take it. Bam. Jesus name, heal. Vivi Jesus, I just come against vin împotriva problem. right acestei probleme cu, cu, cu pielea Lord, right now, God, we pray That Am you bring rugăm. order Back Adu to the stele, Lord, right ei, We speak against eczema, father, We bring balance now in in Balance, în, lui jesus name, în numele lui Isus name, în He. numele lui Isus în numele lui este aici în acest loc este aici în acest loc Tu ai avut probleme, probleme cu cu, cu spatele. back problem yeah. Yeah. right there come on jesus name heal. în numele lui Isus jesus name right there bring Dumnezeu. it back remove swelling healing. Doamne, orice ja orice de de David, healing in jesus name oh you're the hip problem yes. Jesus name Lord right now I speak to this hip Father I pray tata, mă rog, we come and touch him now Jesus el se la Jesus name să, Jesus name, heal. In Jesus name. Heal. In numele lui Isus Man. In numele Jesus name close your eyes Nu the Holy Spirit Stai a și right <laughs> lasă ca să se atingă In nome Jesus. Jesus name. Of Jesus. Bam. That's it. let him touch you. Just let him touch you. Jesus name. In nome Jesus. Jesus name. Jesus name. name. Heal. Heal right now. in Heal in Jesus name. Heal in Jesus. Jesus. Jesus name. Heal. In nome Jesus. Jesus name. Heal. That's it's just let him touch you. <laughs> That's, <laughs> That's just the Holy Spirit working in you right now. feel his healing touch right there. He's all over you. In <laughs> Jesus' name. Yeah, come on, amen is right. In Jesus' name. In Jesus' name, heal. Jesus name, heal. Amen. heal right now. Left ear. Is it left ear? Right, right, here? Here? Yeah, yeah, right there. Heal in Jesus' name. God, I pray everything into alignment. Aduc uh, totul înapoi that Simți căldura E căldura. în sfânt care se atinge Heal de tine now. și lucrează da, Vindecă Doamne În numele Lui Iisus În numele Lui Iisus În numele Lui Iisus Amin În numele Lui Iisus Halleluja Ascultați-mă You can go ahead and stand or whatever you want. We just keep doing church. He, He wants to continue. work through you. He to when you listen can ask God. He will speak to you. And vorbi. when he speaks to you, Când îți vorbește, it's for a purpose. E pentru And scop. And when you respond, that is touched. The, the kingdom, kingdom of atinge. God is extinsă. Scopul nostru e să I hear an amen? Let's give him some glory. Dăm lui slavă. Amin? Hai Să-l aprobăm pe el. să Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amin. You be sure. to Tell your pastors about how God's touched you. I would love to hear about it. I've already got a couple of Facebook. Uh, comments Deja am primit de la conferință de la tine uh, Niște Facebook comenturi A oameni care au fost vinecați în timpul conferinței săptămâna asta Chiar în timp ce s-a sfârșit conferința Și în ce plecam Am avut pentru o, o doamnă un cuvânt de cunoștință Era sub niște presiuni intense financiare Și am simțit ca să-i spun că va veni o minune se va face în finanțele nu prea le spun de des lucrul acesta Ei din Canada Era un misionar aici în România Și stăteam să, în dimineața asta cu păstorul Cicui Și stăteam în dimineața asta cu pastorul Ea mi-a trimis un email. mail A mers acasă N-avea bani A primit un e-mail A spus că cineva din state i-a pus pe ei Cam exact în același moment în care noi ne-am rugat Să-i trimită un, un, un un cadou financiar imens. Și chiar acum cecul checul de, de bancar vine acum. We bring glory to God. Dar îi dai slavă lui Dumnezeu. Ok, puteți să mergeți la look at Dumnezeu continuă să lucreze, o să și o să se sfârșească ce a început. It's not only to bring glory to God. Nu numai să aduci slava lui Dumnezeu, but it's to build faith in God. Dar e îi... Uh, tu să-i uh, să încurajezi pe alții în credința lor în Dumnezeu Poți să fii asigurat Că femeia care a primit cecul Banii are o credință mai mare în Dumnezeu yesterday. Decât avea ieri The guy that got healed with the knee. Tipul care a fost uh, vindecat la genunchiul stâng uh, De la uh, uh, accidentul de la, de la sport Acum are mai multă credință în Dumnezeu astăzi Decât a avut înainte să vină la conferință Așa că Dumnezeu pune ungere pe viața și ta Și în timp ce tu asculti și, tu astfel, astfel, și pentru persoana respectivă. Nu numai că întărește în credință persoanei respective, Și toți în jurul lor când aud Fiindcă persoana care e vindecat că e sau atinsă Mărturisește că Dumnezeu e, real, că Dumnezeu e Și el locuiește Am auzit acum câteva săptămâni de povestire Și am împărtășit la conferință Era un capitan în India He had been dead for three days. Era mort de trei zile. There were maggots in his eyeballs. Deja avea un ochi, în orbita ochiului erau deja. They had put his body up on the platform. Au pus pe aici pe platforma într-o And they were getting ready to light the fire to burn his body. de la morgă și erau gata ca să aprindă trupul lui ca să fie ars. And there was a missionary in another village dar era un misionar într-un într alt sat that felt that there was a simțit când a auzit că este un om mort în celălalt sat a simțit să meargă să se roage and is pentru el și chiar în momentul în care erau gata ca să aprindă This missionary shows up, misionarul ăsta apare prays for the man on the platform, se roagă pentru tipul mort the man comes alive. tipul învie Most of the entire village got saved that day. Tot satul a, -a, -a, cunosc, a, a decis să-L urmeze pe Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu Ungerea lui, lui Dumnezeu Lucrează prin cineva A dus credință în Dumnezeu, Dumnezeu, la, Dumnezeu la oamenii din acel sat Și mulți oameni au fost salvați Listen. This isn't hocus pocus. <laughs> this isn't like some kind of fairy tale. Jesus said this. He says the works that you see me do. El a do far, also. Le He's speaking to you. Not just some bald-headed guy in nu, an orange shirt. Nu un unui tip care e He can work through you. When he spoke that he He was talking about you. Când vorbea asta, vorbea despre tine. And God wants to work through you. Și Dumnezeu vrea să lucreze prin tine. Și El spune că mai mare lucruri veți face Because I go to the Father. That was for all of us. Asta era pentru toți. And you will find și voi veți găsi that when you begin to walk in your purpose, Că dacă umbli tu în scopul Dumnezeu your life, Și lași ca ungerea să lucreze Lui Isus să lucreze prin tine Vei experimenta viața din belșu Cum a spus Isus. Nu este altă bucurie mai mare în viața mea Decât să le spun oamenilor despre Dumnezeu Și să văd manifestările adevăratului Dumnezeu cum pur simplu atinge. Come on, this is for you. Asta <laughs> e pentru tine, personal not only comes to bring glory to God. Nu numai aduce glorie, slavă lui Dumnezeu. Nu numai aduce, credință în Dumnezeu. Aduce libertate celor captivi. Luca 4 cu 18 Spune în felul următor Duhul Domnului Este peste mine Și m mi a uns ca să vestez săracilor Evanghelia And it says to preach the gospel to the poor. So this is that all the Ma să mă pe cei cu inima robită. Să preach robilor de război sloboziți. Și orbilor căpătarea vederii. And those who were pressed. Și s-au drumul celor apăsați. It's unfortunate today. Din din nefericire, that we live in a world where the majority of people are bound. Astăzi trăim într-o lume în care majoritatea oamenilor sunt legați Vă uitați mă la o, opresia din România Există o atmosferă spirituală pe națiunea voastră Care a ținut legată inima a milioane de români Nu e voia lui Dumnezeu Nu e planul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Ca națiunea română să fie opresată You have the authority Luke 10, says I have given you el spune Isus spune: Isus Eu v-am dat Toată autoritatea Peste toate puterile lui Satan Și tu poți să mergi în public Și vezi oameni opresați Oameni care sunt legați people with alcoholism, Oameni care au probleme cu alcoolism Sau vor pornografie sau, sau droguri în viața Și pui mâna pe acea persoană Și BAM! Îți se liberați direct de ungele lui unul de lui Dumnezeu e în tine. someone here right now. Este cineva aici acum. This is not to embarrass you. te jenezi. Ai avut un accident You had injuries. O anumite, anumite And you've been taking it so long. That you just timp, now recognize you're addicted to that medication. seama că ai de acele medicamente care prescris. I'm not saying you're sinning or that something's wrong. Asta nu spun că păcătuiesc But you know that you're stuck. Dar îți dai seama că ai ajuns dependent de cauza doctorului respectiv. Right eu cred că Dumnezeu vrea să te vine ce chiar He's acum. To Vă aduce libertate ție you? chiar acum. Cine e you? persoana respectivă? Come on, Fii sincer. Văd Hai că vin eu acolo. Come on. Thank you for your mulțumesc că ai ascultat numele Lui Isus. vin această Domnă Care a venit astăzi aici Father, just bound, Care s-a simțit legat Neștiind ce să facă Tu ai promis, Doamne Că ungere Va elibera pe and cei captivi right Și vin acum Și rup off of this Dependența de, pe, de peste viața ei Chiar acum numele Lui Iisus all addiction being gone no withdrawals no temptation I even pray for the pain to be gone no more need for any medicine right Jesus name You could. That's the Holy Spirit working. He does. What? He's bringing freedom. He's bringing freedom. He's bringing you He's bringing freedom. He's bringing the truth bringing freedom. He's bringing freedom. He's bringing freedom. He's you're free. He's bringing freedom. He's bringing freedom. He's You're free. He's bringing freedom. He's bringing freedom. Let's, guys, th this is the Holy Spirit, e Sfânt, a living God, view touching a real life, atinge o viață reală, în fața ochilor tăi. Yeah, come on, Jesus. that's right. Yeah. Jesus name. Thank you. Come on, yeah, Jesus name. Here, let's help you back. You help să ajungă. <laughs> <seat. Yeah, please. laughs> How many know someone that's bound? Cât dintre voi știți pe cineva care are o dependență? droguri, alcool, pornografie, depresie, opresie, Cât voi știți pe cineva care are una din dependențele astea? Why not pray for them? Ce ar fi pentru ei? De deci ce nu mergi la ei Și, și să le spui știi ce? Dumnezeu m-a pus pe inima mea Și eu cred că Dumnezeu te poate și atinge și Mă lași un moment Doar să mă rog pentru tine Ca Dumnezeu să vină Și să te atingă viața ta Și tu crezi pe Dumnezeu Și îți pui mâna pe El Și lași pe Dumnezeu să lucreze prin tine Și cea faină ar fi să vedem Mulți oameni eliberați E motivul de care ești aici Romania are nevoie de tine. Let's turn this thing around. Hai să schimbăm lucrurile pentru un Let's believe God for Hai să credem că Dumnezeu poate aduce victorii în orice domeniu. a Simt deja cum credința voastră You begin vedeți lucruri care se și întâmplă. And all sudden all the problems. toate problemele. Toate lucrurile, toate lucrurile naturale. All the fade away. Și spui, wow, wow e God can use me. Vezi, God Mă poate folosi pe mine Poate să-l lucrezi pe, pe mine Ai o prietenă Care trece prin probleme de uh, uh, Cu căsătoria are cineva probleme cu căsătoria? Asta simt că se întâmpla În zile care urmează, God's bring someone into your path. va aduce pe cineva în viața ta. And there's be an difference in the marriage. Și va fi o problemă gravă de ne în căsătorie, persoanele respectivă. And Și vei vedea să -i când va veni. God put them in your path for a pus În calea ta pentru un scop. And you're going to pray for them is going to be restored So when it comes You just remember Bald-headed guy From America Spoke to you To remind you of the situation You write it down and don't forget Okay Now I'm in trouble because I think I had six One, two, three, four, five I give you six and we close Ești uns Să aduci salvare, mântuire La oamenii care sunt pierduți Majoritatea națiunii dumneavoastră Nu are o relație personală cu Dumnezeu Și motivul pentru care tu ești salvat de Iisus este să le spui lor despre El Jesus a spus. You are the light of the world. Tu ești lumina lumii. He didn't say the light of the world. Nu spune că eu sunt lumina lumii. He said you're the light of the world. A spus tu ești. Now I is Dumnezeu e lumină. Iisus is lumină În el nu există întuneric. But because he lives in you. Dar fiindcă el locuiește în tine. Tu devii lumina lumii. Tu devii sarea lumii. And Jesus said. Și Isus a spus ce bun e sarea, bun lumina dacă e ascunsă să sunt ubrog. Asta spune despre tine. Ce scop adevărat are viața ta dacă nu le spui altora despre el? Dacă ții ce a făcut Dumnezeu în viața ta doar pentru tine? He says, What good is the salt? La ce bun e sarea? It's its dacă și-a pierdut gustul. He says, it's only good to be thrown on the ground. E doar bun să fie aruncată jos la pământ. Și băgat și călcată de picioare. We're talking about purpose. Vorbim despre scop Ungerea Lui Dumnezeu în viața ta Eu cred Că biserica aceasta A fost poziționată de Dumnezeu Strategic în România Să aducă reformarea acestei națiuni Nu e o biserică mediocră nu sunteți creștini mediocri Dar El te-a pus Să fii parte dintr-o mișcare Importantă a Lui Dumnezeu Dumnezeu planifică ceva el așteaptă să-ți iei poziția ta de, deși, din echipa lui și să fii parte din a, a, a schimba națiunea asta pentru Dumnezeu. Ai un scop E o ungere peste viața ta Locuiește în tine Și Dumnezeu dorește ca tu să-ți plinești acel scop Și în timp ce tu ascunzi el Vei experimenta viața din belșu Dice dacă poți să vii Haideți să chinem ochii și să plecăm capetele în rugăciune și chiar aș vrea toți Toți să intrăm în această rugăciune Ochii închiși, capătele plecate Aș vrea ca să las pe Dumnezeu Sfânt Și să-L dau lui oportunitate Să atingă o viață sau două în dimineața asta Poate sunt unii care ați venit în această clădire astăzi, not have a personal relationship Și tu nu ai o relație personală, intimă cu Dumnezeu. Poate citești Biblia? Poate believe in crezi în Dumnezeu? Maybe you even pray. Poate chiar te rogi Dar ce ai experimentat astăzi aici was very to you as A fost complet diferit pentru tine N-ai văzut niciodată când Dumnezeu e chiar real folosind oameni Poate te-ai uitat la El ca o figură istorică Biblia spune asta Că fiecare dintre noi suntem păcătoși avem păcate în viața noastră. Biblia ne spune în Roman 3. Că datorită the aceleor păcate în viața noastră, Suntem separați de Dumnezeu. And 6 Roman 6 ne spune. că din cauza păcatului nostru, Trebuie plătită o pedeapsă. Și acea pedeapsă e moartea Listen, hell is a real place. Iadul e un loc real Și va fi plin cu milioane de oameni nu mi e uh, mi genă să vorbesc despre iad. Jesus mai mult despre iad decât despre ce? Așa că eu nu vreau ca să fac mesajul așa să fie frumos. doar Jesus a spus. confess your dacă mărturisești cu gura, believe in your heart, și dacă crezi în inima ta.